می خپل پیژدیدې او قابل به ګورنارام د وزیران به صدرانم او ټول د بلاندې پسې د پروت مې دی صدر داکا باندې برپرسا کته ستیا دې اندستان جوړ نو جهانلانی رو زیر او صدر نو دا جنان رو په خپل منځه دغه دې دغه نو ار دې نو قائله آی مو ما به زيده څه د نوم یې قاله په چمتي قوم څه یې دن کیني بس ما وسه زره په خورامي پټول هندستانو وړاندې نو دا ولنن یې اسمو هم یعنی تاسو لا کمنو نوستو داسا کې ده قوم نو په دی ری خپلاندی نو او درېچو ډاکټر رامچندر پرشاد د مزربي سړیو د هندان نو د ایوانو باندې ټل دا سړي چې هغه د سړي یو سړی په کې تیر شي د ماهادیو بوت هغه هغه خدای د اړینم د پاربتی د دې بوتاني موږ د ځوره په مندر کې جوړ کړین بربند د سړي د ابوتي جوړ کړی دا سخه والا والا جوړ کړی نو په ورلۍ شه په دې فلکی ورواچی نه نه روزي هېته ګلاس نیول یې راځکي نو دا سر کوزي د دا بوتانو دا بندو نا هغه کله د انګريزو د مولي پکه هندستان تلاره وویله د انګريزو د مولي پښکلې جوړ کړی نتی تاریخ به اومړي نو دات رامچن ورکړ دا ټریګ وی ډیګری د دنیا قابل شړی نا هغه پېیمګانو کې دغه سرګوزونو چې د انارینو د زنان خاص اندامونه خدایان غړا دا بوتامه چې پېن په دغه ناستی رامان جوریان هغه ته خبره مندي ما درځه او دا اغا موریدان مرزی اغا طول خاصا دامون ایخ دا پرنس کریم اغا خان چی پاکستان دا گلگت طرف ته او دا بلکستان طرف ته دو موریدان دي نو چی راشی نو دازوانان خز ورتکور دی پزمک اسم دی او ظلف ورتکوری که نا پا ظلف و روانی دا زمو خدر نو چی سمرو دون شوی طوری ورته ورتا مخامخ ناستی پریر حال کی لعبادت حال کی ورتدی تقریر که وی دا زمو پرې د توځ یی ارتش موږ وکړو زموته د بناونه نماره په شیګانو کې د اسماعیلې اذن دی آیا بوهرات تاسو را شنه نن اذن دی لکه روان ووڅ نو چې په دې ته نه ہدایت وایې حیران مشي چې خدای ہدایت ستاسو خلاص جاپان یې سم وقاعده د سپیټو په نهو د سپی بوتانې وروګن ارگر سپی جوڑکڑی پا مندرون کی او دی ورزی عرید اسلام کی دعوالی منگار مانزد کی ویو اہدین السراط المستقیم اونا ایمون تا ہدایت ار وقت با ہدایت سوال کیا داخلین نپا قلدہ نپا دولتتا نپا داکٹر ریدہ نپا انجینئر ریدہ نپا موٹر دا نپا خالص داخلی پیرزون قسم دے ہدایت داخلی پاکیونے امتی چیدہ چالنگوڑی نو خدایوی ا فرعتم الله تعالى العذاب د دې الله تعالى او ځا الله تعالى او مانا که صالح ستاله فرا او مانا پکې لا درېوندې د دې الله تعالى چې دا سشيږي او د دې ټکو اې بسي ځنا او خدای سره په مخابله کې پېشت اړینه بینه سانه خلک هیوخد به دا کوله لمبه دا کول چې د ملایکی به نخودای وای علکم زکر و لغونسا حنا رینا ستاسو دی اوخذ جنکه د خدای دی هغه جنکه چې تاسو ځان لا خوهاینا عرب په جنکه به ولاده شنو بستان دیوانه به دولت بځوه یا به مرکولا یا زعم جمده دغه صاحب ګنا نخو خدای وای اجیبالا علکم زکر و لغونسا نا رینا ملک تو تم دغه د دنیاوی تل کې زم قسمت دی, دی, دی ز دا په یو دین زاله معنا تقسیم دي د ښا تفسیر دي اوجا خو تقسیم دي انصافا چې هر الکان شو دنیا نظام په برخه کې ور زده بلته به خو زوري وکنه خدای وایي کې هی ال السماء سمعت موها صرف نومونه دي لا ته نو قدره دی نو خوز حقیقت نو نره اینی ها ندیستاسو دابتان الا اسمان مگر تشننننی سمیتموها انتم و آباؤکم تاسو او رہ رہ دا دین نمونه خیلی تاسو او بستاس اپلاان داخلین دا ندیخ دینے دکم ربخلی تعبیر کشتنو الحقیقتی سی ما انزل اللہ بیان سلفان خدا دې د دې د خدای د دې د خدای اې څه قسم د دې له له ګینا کلیدلې ستنه نه کلیدلې نا کدا یاد اولې خدای سره دې شریک شي د دې سانس سره شریک نشي کېدله دا ګټه نه فسپی خالص او کېبه د لوک د بوت په دروازه کې وتره او غلط نظر یا په حل باندې درځي کی هغه نه خو سپې خالص غل ذنو غاضب ورته ناچه ستازه دی بوت ناسپیخ ها دی ساوکیخ ها دی بوت خوششی ناکو گرده غنی خوششی ناکو گرمخی طوالار دا زی ارزالوره هم داقصه سوکیده خیان نو دکی راس بخصی اصیر مای خدای نسان سم گمراکی نم پا محبی آلک اندکی دا سی کنن مای سوکیده برا دا غره گرده پا گرده غلط دی نا نو خدای رود تشنونه بذن سميتموها عمتم وعباكم دا دی نمونا تاسو يخذي استاسو قلعانو ما انزل الله بها من سلطان خدای دا دی دا خدای از قسمه دلینا دا علی بلیان اشتنا روان دی پاکولو عاد کدی خبرو بسی عاد کل وما تحوال انفس او چی سیز لو بوری بګذر واش خاندې دومره کلی خبرې دي ولا خدجا من ربهم الغضا حان دا چې دوي تراغلې د خپل دره له طرفه د لويې دعا چې حضور پاک ته وړاندې کوون شي د لويې دعا څخه قبل هغه خپل عتکل پس روان دي او خیال یې خبرو کوي دی به وي ورته زکه مونو چې دعا په سفارش کوي هدي خو مونږ په ګوچې دا ګټه خدا دا غروف ظان پینځ دې کړ په دې غټه دا کلاود ریسایا چې ریساله سلام د ځان تک دی وی چې دته سجډو کوې ا دې خوشاله نه رب خوشاله شي یزن عورت پیغمبر دا ویلې چې زمما ود جوړ کې ا په همبرстаўه خبر دې لغیب علم لري او تاسو په زمون به عمر یو ځانو قتل کړ نو خبره ختم نه راځه نو بود تبا ناس پنام مالا داگواری کتاسو تا انگریزان دی رو خیاخ کاری دا جیحان خردی دا قیده پیتی با نو ام دی نو خدایوائی کتاسو داویا چی داوام شفاعت کی دا بودان نو ام دی انسان ما تمرنا آیا انسان تبا حرق شیحا سدیگی چی دا د ارزوی نا دا زن خبروالی نو دistance سفارش کو نشه او نه د سفارش جوړېږي ګټه نه چا سفارش کو نشي هغه چې کوم هغه ملایقې نشي راځي ځکه خو اندان سفارش نه شي کولی با غیر د خدای د نو ګر کی لوټی کی کړ سپي واي نه سفارش کوئ نه اني الانسان ما تمنا آ دې انسان تباغ شیا سلیږي چې د ارزو لري نکې خپل لاله الاخرته دونا د اخرته او آخرت د دنیا د غوړو اختیار د خمیر نسفارش نه سپ نه شي کو د دربار کې ابل د قهر سفارش د خدای معامله د دنیا د بادشاہ او پاشان نه د دنیا بادشاہ د خپل استدار د دا دوست د گورنر د پاتې د مشر نه مجبور نه دا خپل دربار کې د خبرې نشته د خپل دربار کې سفارش چکیږي نو دوه شرط دي پکې یو واغ سفارش کې چاغه اجازه تو شي چتو کا پیغمبران ملایکی اولیاء حفاظ غازیان شهیدان عالما طالبان دا په سفارشه د نن دا چا د پاره وکړي چې فره اجازتو تو کې د ده د پاره وکړي نو دوه شرط دي پکې نار سکولی شي نه د ارچا د پاره سکولی پیغمبران د ارچا د پاره ونکړي چه خدای وارتوی دل او کنیده با اجازتی خدای خمالک المل ده نو امیل انسان ما تمنن آیا ده انسان تبعا شیحا صدیگی چه ده ارزولاری دا سننا فللیل آخرت ولولا اختیار دا آخرت و دنیا تول دا خدای ده و کن من ملکن فی السماوان داخل دوتان دې ملائکې پاسمانو کې لا ته غني شفاعت هم شیا فائدنه راسي دغه شفاعت هیڅ چاته الا یعنی دغې شفاعت چاته فائدنه راسکولې نشي الا من بعد ان يذن الله لمن يشاء ويرضى مگر پس د دې نه اجازه ته چې پا په هغه چاته چې په خې د خدای او د خدای رضاوی په شفاعه د چا په بارک اجازه ته کې او رضوی نو هغه را سهارش ان الذين لا ينون بالاخره اخر خلق ييقن لرب اخر ذا كافر انت فاخرت فرتذك يا دين جديد اسل لذافلافه درستك لا يسمون الملائكه تسميه الانثى مخ اشاره ورطال مذكر ولو صار نارن استصوا زمانا ذا زمانا اسم مرادي اعدل تقدير ذلك صراحه ذكرت يا خلق ده ملیکو تنمونه اخیده خوزه یعنی ملیکو تخذیوه و ما اله هم بیره مین نشتا دید بیل را پدی خبرو اینا ملیکی نه ناری نه نا او نزنانه اینا اگر ده مخلوق نده هغې پیدا که دل پا کوالو تناسل نده ده سطور ناری نه نا که زنانه نانور ناری نه نا اک زنانه اینا ناغر ناری نه نا اک زنانه او نا ناری نه اینا نا انسانان زنا او مخلوق کی چاری د یو بل فنزدیکت پیدا کی لکه انسانان زنا او مارغان حیوانات قانون سينا ملکی د یو بلونه پیدا کی اب را استغفر الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والا علی القیمین